Я сумнівався, чи вони мене зрозуміли, хоч старші віком львів'яни мені оповідали, що італійські вояки ще поки не були зігнані в концентракт на цитаделі. Приязно спілкувалися з місцевим населенням, вивчивши якусь там жменю українських слів. Мені також старожили оповідали, що українське підпілля роздобувало у них, звичайно, заплату автомати, пістолі і набої до них. Та це діялося так давно, що, мабуть, жоден із загиблих вояків, які стояли непорушно в каредах кола мене, не пам'ятають жодного українського слова. Однак, чи я помилився стосовно мови, чи інтонація мого голосу, тембр, чи моя внутрішня готовність їм допомогти, бо враз розхвилювався нічний ліс, що ріс на піщаних горбах обіж Глинянського тракту, каре розпалося, Лунали команди, яких ніхто не слухав і не виконував. Тіні металися на схилах горбів поміж деревами, розмахуючи руками, викрикуючи імена, благання і певно географічні назви місцевостей, з яких вони походили. Багато разів повторювався Рим, Мілан, Палєрмо і без числа інших назв. З покоління в покоління передається поміж живими, що там той світ, світ загробний, є мовчазним, затаєним. До сьогоднішньої ночі я теж у це вірив. Чого ж тоді ліс був повен скриків, ридань, благання, молитов? Тінімо величезні мотилі злітали на самі вершини гінких буків і звідти, прикладаючи долоні добрів, дивлялися в місячне сяйво і визирали дорогу до Італії. Деякі з вояків, а інколи усі разом, шарпали мене за сорочку, хапали студеними пальцями за руки і плачучи вигукували щось про Італію. Я був розгублений. Що я міг зробити для цих постріляних на моїй землі чужинців? Я ж бо самому собі не міг уяснити, чого, власне, вони вимагають. Невже випитують дорогу до Італії? «Перестаньте всі разом», – сказав я Турмам Душ. «Просив їх. Не можу ж я відразу всіх вислухати». Добре було б, коли б хтось із вас один знайшовся, що розуміє німецьку або ж, бодай польську мову. Тоді ми якось договоримось. Гаразд? Та чого ж, відповів без коренастий вояка, що стояв поруч зі мною. Є тут між нами німак один німець фельдфебель Генріх, наш катюга. Його могила окремішня від наших, але не краща. Ось там у болоті. Німець? перепитав я. Саме так, відповів вояк. «Німець між нами. Він був найзапеклішим кулеметчиком серед команди, яка нас знищувала. Потім начебто щось з ним сталося, коліщата в голові не в той бік закрутилися. Певно, смерті наші вплинули на нього. Він здурів і відмовився стріляти. Тоді ж свої його і вбили. Отак. Тепер він між нами. Така іронія долі, сеньор. Ми його ненавидимо, але з бідою терпимо». Він грає на кларнеті. Під його мелодією нам солодко спиться. Деколи ж кларнет скликає загальний збір, і ми всі як один... Слухайте, раптом до мене дійшло, що італієць розмовляє українською мовою. Ви хто? Вояк не встиг відповісти. У тому боці, де, вклинившись у ліс, виросли нові котеджі, запіяв когот. І в ту ж мить навколо мене повіяло пусткою, ніде ні душеньки, лише дерева стоять мовчазні, лише місяць жорнує безперестанно і безшелесно сріблясте борошно і засіває ним щедро в весь ліс. Здогадуюся, що мої читачі, які прочитали попередній розділ цієї повісті, посміхнуться, скрушено покрутять головами, і кожний подумає, що такого дійства, яке описано, не могло бути» бо це, мовляв, щось із області письменницьких химерій. Письменники, бо на подібні вигадки мастаки. Я цілком приєднуюся до читацької думки і теж погоджуюся, що подібне зі мною не могло трапитися, іначе то не було місячної ночі в лісі на піщаних горбах обіж Глинянського тракту, іначе то ніхто не вигравав на кларнеті. Ну і тим паче не явилося мені скопище дужч. Розстріляних італійських вояків І біг мені хто не повірить Що один із вояків Розмовляв зі мною Українською мовою А все ж А все ж я змушений сказати Усім недовіркуватим І заперечити також власні сумніви Описана містерія таки відбулася